Rugăciune pentru trecerea peste prăpastia care desparte pe om de Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, învățătorul cel dumnezeiesc, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă în parabola despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar, taina prăpastiei care ne desparte de tine descoperit de aceea înfricoșată și mare este dragostea față de trup față de lume și față de pierdătoarele, curse ale patimilor puse în calea noastră spre tine, de către ducurile Răutății cele vechi. Cu multă răbdare și hotărâre să ne despărțim de toate ale lumea acesteia nefătuite. Să ne lepădăm de Sine, să ne luăm crucea. Și să te urmăm neporuncit, că și pe cei neputincioși, cu boli, cu necazuri, cu moarte, de lume i a îndepărtat, i a înstrăinat. Pe asceți, pe călugări, pe pusnici, să rabde de foame, de sete, să privegheze, să se roage neîncetat, i-ai învățat, ca să treacă peste prăpastia care gura ei și-a căscat și să înghită pe toți. Oamenii acutezate! Doamne Iisus Hristos, învățătorul cel Dumnezeiesc, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim, Fiindcă de bogățiile acestei lumi ne-ai Când mamona cu vițelul de aur ne-a ispitit. Să fim săraci, necăjiți, tărhăriți, uciși, toate neamurile de tălhari ale lumii peste noi s-au năpustit, ne-au jefuit, ne-au schilodit, ne-au bazucorit, ne-au nedreptățit, ne-au muncit pentru ca odihna în sânurile lui Abraham să dobândim și locurile în împărăția ta să ni le agonisim. De aceea viața cea veșnică pentru neamul nostru,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 Te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă de bogățiile, cele duhovnicești, ne-ai apropiat. Cum să le dobândim, ne învățat. Cum să facem din ele un pod de raze peste prăpastia ce lumea aceasta, ca să ne înghită, a căscat. Putere, iscusință, înțelepciune, mijlocul, Lumina Ta ne-ai dat. Porunca Ta să iubim pe Tatăl Celesc din toată inima, din tot cugetul și cu tot sufletul, este podul de raze care ne trece peste prăpastea acestei lumi. Să ne iubim unii pe alții, să iubim și să-i ajutăm pe cei căzuți pe duș mai lucrat, să fim milostivi. Am învățat încât îngerii tăi, pașii noștri, i-a numărat când poruncile tale le-am lucrat.